як радійка безсовісна. За цей перший тиждень у зоні інна зовсім збилася з ніг, втратила реальне відчуття часу, і за десятками щодня нових, жадібно всотуваних слухом серця монологів, тривали для неї білі ночі одного суцільного і реально безсонного сну Чорнобильського. Її музик не відпочивав. Навіть дивно було, що зовсім поруч окремішнім життям існував Олесь, а їй ніколи й думати про нього, хотіти його, шукати зустрічі, бодай очими. Ніби з цією своєю рокованою причетністю до велетенської трагедії, яка встигла стати новим побутом, відпрацьованим до автоматизму для одних, засобом для наживої спекуляції для інших, вона віднайшла себе нову, справжню, свій втрачений сенс життя, бути речівною соломинкою, ниткою аріадни для тих, кого прагне поглинути пітьма мавітчею злочинної байдужості холоднооких бюрократів. Ні, певне, сьогодні вже не заснути. Якесь нервове збудження, як хвилі у шторм, гнало їй думку за думкою, підкидало тривожні, здається, нерозв'язані проблеми, аж серце запротестувало від утоми, почало швидко калатати на сполох. Вона підвелася, дістала з дорожньої сумки пляшечку корвалолу, не рахуючи натрясла трясла в співсотні крапель склянку, Висушила одним ковтком і повернулася до блокнотних записів. Отже, електроцех. Інна замислено втупилася в одну точку. Кажуть, тіло Ледеченка після смерті випромінювало 150 мікрорентгенів на секунду. Який же пекельний удар витримали ці хлопці. А новий начальник медсанчастини приїхав з далекого сходу у січні 1986-го. «Чужий для всіх», – сам так казав. «Оптимістично запрограмований на майбутнє. Цей з помітним роздратуванням, як відрізав на її запитання про здоров'я станційників. Хто вцілів, той здоровий. Треба запускати п'ятий блок, якщо хочете знати мою думку. І розводитися тут нічого. Він майже добудований, і чистіший за третій. Безгосподарність і головотяпство. Такі вгатили кошти і тепер викидати на вітер». І не один я так міркую, зауважте. А чому я заспокоювся як лікар? Та от бачте, приїхав з Челябінська радіолог. Він уявіть собі дістав більше ста рентгенів, а почуває себе прекрасно. Почуває себе прекрасно. Інна теж почувала себе чудово. Навіть зауважила у перші дні в Чорнобилі якесь дивне піднесення, парадоксально радісну енергійність, подібної до якої давно уже не зазнавала в Києві. Вона пояснила це для себе близькістю Олесі робочою причетністю до важливої справи, у котрій, здавалося їй, кожен був на своєму місці. До того ж не було тут демагогів і панікерів, як у рідній столиці. Були енергійні зібрані чоловіки і жінки, що й гадки не мали героїзувати свою працю, проте усвідомлювали сувору необхідність її саме тут і тепер. Олесь, почувши ці її міркування, присвиснув «Жіноча наївність і радіаційна ейфорія». На що вона безстрашно заперечила. Яка радіація? Не смішить. Два роки по аварії. Народ без респіраторів гуляє. Поглянь. Бо дурні, безапеляційно констатував тоді Олесі. Але ж... Але Інна вимкнула світло. Почуває себе прекрасно. Ось воно, що ось де собака заритий. Усі нотки обурення, які вона чула від вахтовиків, зводилися до підміни лжегеройськими дутими репутаціями мізерних реальних заслуг нагородження непричетних покарання невинних від кого вона чула цю містку і прикру формулу проституції влади на всіх рівнях Голоси, голоси. 29 квітня 1986 року медсанчастина що обслуговувала ЧАЕС не маючи бази виїхала у піонертабір сказочний і, кажуть, чотири лаборантки робили на добу по 450 аналізів крові. І вже перші 10 осіб виявилися з променевою хворобою. Клініка відома, лякаюча, блювота, лейкопенія, крапельниці, довочманіння перевірки крові, проте зосередженість медперсоналу ніхто не пищав. А мінялася дислокація, починаючи з Поліського району, були задіяні тетерів, Усі піонер-табори в картотеку зібрано на 38 тисяч населення. І що, крім подяки, чує журналістка? Наші первісні діагнози, променева катаракта, раптом як язиком злизало. Зникли разом з історіями хвороби, випарувались і тепер уже нам пишуть «вроджена катаракта». А який, дідько, ви скажіть, візьме на станцію з вродженою? Скільки комісій до аварії проходили? З футбольнули б? Тільки б закуріло. А я вам кажу, правди ніхто не знав. Мій чоловік 75-го року на ЧАС. У нас балкон виходить на станцію. Відчинений був, звісно, теплінь же яка була. То я прокинулася від страшного гулу. Кажу, сталося щось. А чоловік підняв на глузи. О третій дня. Весілля комсомольське було. Іри Стеценко. І Сашка Трусова. То як в еакуації повірити. Тут свято, гульня, дехто ще й пісень співав. От їй же Богу. Правда, ніхто не знав, кажу ж я вам. Так, так, а машини вулиці мили вже вдень, то такі річки пінилися, від кораблики пускали. Отож і я вам, свідок.